Що ж ви запланували подарувати країні до її чергового свята. Зараз усі письменники, чи, скажімо, багато письменників, обіцяють подарувати те й все неввічливо втрутився в їдливий окунь. А ви своїй мамі робите приємності лише на іменини? Ні-ні, я щиро вважаю, що сенс у тому, аби працювати щодня навіть коли не дуже працюється. Треба, щоб план складався надовго і реалізувався послідовно. Не знаю, як ви, але я постійно захоплююсь нашим Григорієм Федоровичем Чайкою. Класик, старійшина поетів республіки, а щодня за робочим столом. Пише, перекладає, або принаймні думає, та за робочим столом? Робоче місце дисциплінує, чи не так? А то знаєте, деякі творці аж хваляться тим, що робота насідає на них, мов епілепсія. Накотить, і він б'ється, півпритомний спіни біля губ, а потім знов байдикує руками. Ви не згодні? Складне питання хмуре зауважив окунь але за наші робочі плани мої співрозмовники підняли бокали вип'ємо за любов на мене накочувалися хвилі застільних імпровізацій щоб робота любила нас і ми любили її щоб жінки любили нас і редактори любили щоб ми мислили дедалі цікавіше і не втрачали цих здібностей, додав Віктор Козаренко. «Е, братику, дозволив я собі менторський тон, пізно пити за таке. Коли вже чоловік одного разу почав думати і задавати питання, так воно й буде до смерті. Тут головне почати». «Ви вважаєте?» Володимир Сергійович єхидно примружив ліве око. А не здається вам, що не всі питання належить задавати в голос? Можливо, розмови доцільні не лише тим, що мовлено, але й тим, що не сказано в них. Як гарна книга, де буває кілька рівнів інформації. Ви знаєте, я ковтнув шампанського, яке вже перестояло, і стало зовсім прозоре Все, що ви кажете, має рацію І щодо книг, і щодо людей, і щодо редакторів Тільки ж я точно знаю, що час від часу ви залишаєтесь наодинці з собою І тоді починається мить щирості Найголовніша в самоаналізі і дорогоцінна в людських стосунках чи повинні ми так суворо дозувати цю мить? Навіщо? Ми радянські люди, і країна наша виникла з прагнення істини. Кого ж боїмося? Більше того. Який час тому я втомився раптом від декого з хитрих своїх друзів до яких роками треба було пробиватися крізь запони їхніх нещиростей, багатозначностей, переляків і ще чогось. Я з великою охотою зараз втрачаю цих своїх приятелів. Маєте таких? Не знаю. Мені вони не потрібні і по-людському не цікаві. З вашого дозволу. Я вип'ю за багатозначність Дон Кіхота, Казок Андерсена і за відвертість наших взаємин. Тільки так. Нарешті почалася розмова, сказав Володимир Сергійович і налив шампанського собі та Віктору Козиренку. А чого б то ми один одному голови морочили? Я всміхнувся у відповідь. Інтелігенти. Газетна інформація Лист до редакції Ми працівники центрального телеграфу